Офіціант закивав і почав пляшки і бокали зі столу збирати. Муся аж скрикнула «Нічого не чіпати!». Усі троє так і завмерли від несподіванки, а Муся зніяковіла і додає спокійно «Ну, от я у доктора Шерла вичитала, що, що на місці злочину треба залишати все, як є, до з'ясування обставин». Це вона модного письменника начиталася, поблажливо пояснює Олексій капітану. Але в цьому сенс є. Ви маєте рацію, рибанько. Краще залишити все, як є. Ручку в лікті зігнув, мусі подає. Нічого їй і не залишилось. Просунула туди свою, як і годиться, порядній дружині. Вийшла. Мов голодна після ситної вечері, багато чого розглядіти не встигла. Тут би по килиму з лупою поповзати, та з колбочки графіт на бокали та стіл посипати. Ех, але нічого не поробиш, пішла покірно. Стоїть цариця посеред Дніпра, майже не ворухнеться. На ніч двигуни вимикають, щоб гостям гарніше спалося. Вікна згасли, у каютах тиша. Лише в одній робота кипить. Режисер з оператором плівку проявляють, адже до їхніх обов'язків входить пасажирів фільму і розважати. Треба проявити, до ладу привезти. А так усе тихо. Хіба що не чутно, Прочиняються двері до каюти посла Вільгельма фон Айзена, На яких табличка висить «Не турбувати». Хтось заходить, свічку запалює, Небіщика вже немає, В кризі спочиває з миром, Тільки шовкове покривало зібгане там, де тіло лежало. Пернаючись руки по кишенях його сурдута, і опа виринають з уловом персним діамантовим, тим самим, яким княжна Анастасія увечері хизувалася. І опа вмикається з порогу кишеньковий ліхтарик, перед ним свічка безсила. Освітлює ліхтарик перелякане мусине обличчя, ледь перстень не зронила. Руками затулилась від нестерпного спалаху. Чує. «Так ось ви куди прямо із шлюбного ложа втекли, рибанько!» «Він ненависний!» «Убивця? Крадій!» «Я... Е, я тут пелькоче переляканомуся!» е, «Тягне паузу!» щоб таке вигадати. Вигадала, нахиляється, непомітно шпильку з волосся виймає і тримає її переможно перед очима страшного напарника. «Я тут шпильку свою загубила. Ось!» І йде в наступ своєю чергою. «А ви тут, шановний, навіщо?» Той теж розгубився не на жарт – «Так я м, прокинувся, бачу, вас немає, шукати пішов. Так і подумав, певно, рибенька моя щось у цій каюті загубила. Я вам не риб, не може вгамуватись Муся, надто прозивалка ця солодка їй не подобається. Не спиться, уїдливо продовжує напарник. І що це за вигляд? Для заміжньої пані, а? Муся спам'яталася, що стоїть у пенюарі, Засоромилась. А ви? Ви, до речі, дійсно огидно хропите? Відказує. От і не спиться. Прекрасно. А ви по кайоті обієнного вирішили прогулятися? Дивне хобі у такої юної особи. А ви, певно, у пана посла щось посупити прийшли, переруемося і непомітно перстенек до мережевої кишені кладе. Похвальне заняття, пане акторе!» Ну то на вихід, каже той, і знову її ручку бубликом складає. Чмикнуло муся, сама з каюти прожором вискочила. Олексій за нею.